Засміявся я і вмовк, бо дивлюся, лялька велика лежить, Отак От просто на похилому бадиллі, замурзана така, і відкриває до мене очі і починає ними плакати, бо без голосу. «Ти чиє?» – питаюся я, бо розумію, що не лялька. «Мамове!» – шепоче воно. Я аж сів. То-то з -то. злягавими на машині шастають, бо чув я три дні тому, що в Долинівці дитя пропало, пішло в поле і не вернулося, та й раніше діти зникали, лише в Косовицю їх нещасних і знаходили. Це ж тепер лани от села до села, як джунглі. Отак піде гратися, йому ж цікаво, Бо оно новий ліс виріс, як у касі, а з тої казки виходу нема. Воно дивиться на мене так, в руці качанчика тримає, що смоктало, та вимазане все геть нещасне, лише там, де сльози текли, ото й усього що чистого. А зовуть тебе як Танюська каже. От і добре, танюшо. Беру я її на руки. І лише тоді підводжуся на повен зріст. Структура кави Галі Стефановій та Роману Веретельникові. Небо періщило, що коли він заскочив до кав'ярні, абзан побачив вона порожня. Суки дурять народ, привіталася Клава словом. Суки говорили по телевізору ж, що буде сонце, лаяла вона не метеорологів, а відсутність клієнтів. Да, відповів Рома, бо йому не геть хотілося продовжувати розмову, яка обов'язково перейде на Проющенка. Але сталося навпаки. От ти детективи пишеш, тицьнула Клава в нього філіжанкою кави. Так от напиши лучше, як хтось у нас чашки краде. Бо вже, сука моя теперішня, терпіння лопне. Я ж не можу ще й з завором услідить, коли тут і так розкриваєшся. Ні, ну я серйозно, хто цього говорю вислідить, вік буде в мене кофе безплатно пить. Вона несподівано вмовкла, і очі в неї стали кольору дощу. — Еге, — не сказав Рома, — як ти вже пообіцяла тому, хто вигадає назву для кав'ярні. Колись вона називалася дієтичкою, але коли цього гастронома зліквідували, то вразна була безіменності. Рома й став її хрещеним батьком абзац, але шару пив тижні зотри, а потім... Вона припинилася, щойно повісили вивізку. Дя, сказав він. І він поринув в каву і в ті далекі часи, коли ще філіжанки давали під заставу. Обов'язково хтось їх забував на столиках можна було назбирати, здати, і тішитися шарою. Без ніяких детективних сюжетів. Нескінченна кава. Ось ідеал. Бо одного разу він заскочив себе на тому, що почав одягатися у темно вихресну одежу, на якій кавові плями були непомітні. За шенквасу пахтіло рідкими звуками, які змагалися з дощовим шарудінням. Ну, я серйозно, Писатель, вилови його, вік тобі буду вдячна, поїтим!» Детективи він писав занадто розумні, як про сюжети в них. Цю справу він називав «грав метання бісру», до того ж не хотів перекладати на московську мову. Вдалося притулити двійко по журналах, але прибутку не вистачило» і на потню банку галки, в епоху, коли філіжанка стала дешевша за напій, в країні, яка стала дешевшою за свою державу. Рома почав стежити. Тут була одна небезпека, а без людей не подумав, хто, що він сексот. Але бувши непоганим письменником, він замаскувався за ідею, що визирає собі цікавих персонажів і дивна річ кількох собі підгледів. Дівчину цю він би не помітив, якби та несподівано